Це було на святвечір. Я починаю саме так, бо це єдиноправильний, допропорядний, респектабельний спосіб починати такі розповіді. А я вихований у єдиноправильному, допропорядному, респектабельному дусі. Звик здійснювати єдиноправильні, допропорядні, респектабельні вчинки – і ця звичка стала моєю другою натурою. Власне кажучи, немає жодної потреби уточнювати дату нашої вечірки. Досвідчений слухач, не чекаючи роз'яснень, сам зрозуміє, що справа була на свят вечір. Якщо в оповіданні беруть участь привиди, отже час дії свят вечір. Це у приводів найулюбленіший і найбойовіший вечір. На святвечір вони справляють своє щорічне свято. На святвечір кожен мешканець загробного світу з тих, хто пода щось собою являє. Втім, про духів слід було казати, жоден, хто нічого собою не являє, чи то чоловік, чи жінка – Виходить на світ божий себе показати і на людей подивитися. Кожен пишається своїм саваном, своїм похоронним вбранням, критикує чужі костюми і підсміюється над кольором обличчя інших потойбічних мешканців. З свого передвізвяного параду, так я переконаний, називають вони між собою цю подію. Усі жителі царства духів – безперечно чекають із великим нетерпінням. Особливо готуються до нього вищі верстви суспільства, лиходійкі графині, зарізані ними барони, а також пери з генеалогією від Вільгельма Завойовника, які встигли задушити когось із родичів і скінчили буйним божевіллям. У цю пору в світі духів повсюдно із великою стараністю Розучуються глухі стони та диявольське хихикання. Тижнями, напевно, репетируються серце роздерливі крики та жести, від яких кров холоне в жилах. Іржаві ланцюги та закривавлені кинджали витягуються і приводяться в придатний для роботи вигляд а покрови та савани, тепеливо заховані з минулорічного параду, витрушуються, лавдяться і провітрюються. «Так, клопітка нічка в царстві духів, ця ніч на 25 грудня. Ви, звісно, встигли помітити, що безпосередньо в рідзвяну ніч духи ніколи не з'являються». Мабуть, хвилювання погано відбиваються на їхньому здоров'ї, і з них цілком достатньо свят вечора. Ймовірно, цілий тиждень після свят вечора духи джентльмени скаржаться на головний біль і урочисто присягаються, що з майбутнього року раз і назавжди припинять будь-які різвяні виступи. А привиди леді – ті вельмі дратівливі та знервовані. Варто лише до них звернутися, як вони вже готові будь-якої миті залитися слізьми і вибігти з кімнати без жодної на те причини. Привиди, яким немає потреби зберігати аристократичні традиції – привиди простішого звання. Час від часу, наскільки я чув – З'являється в інші вечори у вільний час. Напередодні – Дня всіх святих та ніч на Івана Купала. Деякі з них схильні відзначати своїми візитами які-небудь події місцевого значення, наприклад, річницю повішення свого чи чужого дідуся, або з'являються, щоб передвістити якесь нещастя. Ох, як він любить напророкувати біду! Цей пересічний британський привид, відправте його на пророчити комусь лихо, і він буде просто на сьомому небі від радості. Дайте нашій примарі можливість увірватися в безтурботну родину і перевернути там усе догори дригом, пообіцявши домочаться у найближчий час похором, розорення, безчестя або інше непоправне зло. Поро яке будь-яка розважлива людина не бажала б дізнатися раніше, ніж воно станеться. І наш дух візьметься за справу, поєднуючи почуття обов'язку з великою особистою втіхою. Він би ніколи не пробачив собі, якби з кимось із його нащадків трапилася біда, а він за кілька місяців до того не погойдався б вночі, на спинці ліжка майбутньої жертви, або не вткнув би якусь чортівню на моріжку перед домом. Будь-якої пори року з'являються також дуже молоді або надто совісні духи, що знають дещо про втрачений заповіт чи про нерозшифрованого листа. Якщо ця таємниця гнітить їх, вони будуть блокати й блокати без кінця. Є ще різновид педантичних духів, наприклад, дух дивака, обуреного тим, що його поховали на смітнику або в сільському ставку. Такий суб'єкт здатний розбурхувати ночами всю парафію, аж поки хто-небудь не влаштуємо новий похорон, цього разу за першим розрядом. Але все це винятки. Як я вже казав вам... Звичайний, добропристойний дух Показується раз на рік На святвечір І цілком задовольняється цим Чому з усіх ночей у році Привиди обрали Саме святвечір Я ніяк не можу збагнути Зазвичай ця ніч Одна з найнеприємніших Для прогулянок Холодна, вітряна і вогка Підріздво Кожного і без того вистачає клопоту з живими родичами, як їх набирається повна хата, а тут ще й пхаються привиди померлих. Напевно, в самому повітрі свят вечора, в його спертій задушливій атмосфері, є щось примарне, щось таке, що виманює на світ духів, подібно до того, як літні дощі виманюють на поверхню землі жаб та равликів. І не тільки самі духи постійно нагадують про себе на святвечір, а й живі люди напередодні Різдва завжди сидять і розмовляють про них. Варто лише п'яти чи шести особам, що говорять рідною для них англійською мовою, зібратися перед Різдвяної ночі біля каміна, як вони неодмінно починають розповідати один одному різні історії про примар. І нас так не вабить на святвечір, як правдиві розповіді друзів про приводів? Оце веселе родине свято. Ми любимо розмірковувати про могили, мерців, вбивства і пролиту кров. Досвід свідчить, що у зустрічах найрізноманітніших людей із примарами дуже багато спільного. Але це не наша провина – це провина духів, які ніколи не ставлять нових вистав, а дотримуються старого перевіреного шаблону. І тому, якщо ви одного разу на святвечір побували в гостях і чули розповіді шести осіб про їхні пригоди з приводами, по дальшій історії нічого нового вам уже не дадуть». Це все одно, що бути присутнім на виставі двох побутових комедій поспіль. Або читати один за одним два гумористичні журнали. Від повторення ви відчуваєте лише нестерпну нудьгу. Ви завжди почуєте про молодого чоловіка, який приїхав на різдвяні свята погостювати в садибі у своїх знайомих. На святвечір... Йому відводять кімнату в західному крилі будинку. Посеред ночі двері його кімнати тихо відчиняються і з'являється хтось. Зазвичай це молода леді в нічній сорочці. Вона не поспішаючи входить і сідає прямо на ліжко. Хоча молодий чоловік ніколи раніше її не бачив, він вважає – що це родичка господарів або гостя, яка не могла заснути, відчувши себе самотньою, і зайшла до нього трішки побалакати і розважитися. У нього не виникає навіть думки, що це привид. Він занадто простодушний. Вона не вимовляє жодного слова, а коли він вдивляється пильніше, її вже немає. Наступного ранку... Молодий чоловік розповідає про неї за сніданком і запитує кожну з дам, чи не вона була його відвідувачкою. Але всі вони запевняють, що він помилився. Смертельно блідий, господар дому просить його більше не говорити на цю тему, що вкрай дивує молодого гостя. Після сніданку господар відводить його в бік... І пояснює, що до нього з'являвся привид дами, яку зарізали на тому самому ліжку, де він спав, або яка на цьому ліжку зарізала когось іншого. Це, втім, значення не має. Ви можете стати духом або власноруч, прикінчивши кого-небудь, або ставши жертвою кривавого злочину це як вам більше подобається. Привид убивця – наче більш популярний, але з іншого боку, ви зумієте з більшим ефектом лякати людей, якщо ви привид убитого, бо тоді ви можете показувати свої рани і видавати жалібні стогони. Слід згадати ще про скептичного гостя. До речі, головною дієвою особою цих історій завжди є гість – родинний привид – мало цікавиться членами своєї сім'ї. Зате він дуже любить відвідувати гостя. Наприклад, такого, який, вислухавши розповідь господаря про наявних у домі привидів, сміється, каже, що анітрохи не вірить в існування духів і береться тієї ж ночі лягти спати в кімнаті, де з'являються примари, якщо його туди відведуть, якщо його туди відведуть. Все товариство, блага його не бути таким необачним. Але він, як кожен дурень, наполягає і вирушає до жовтої кімнати або кімнати іншого кольору, залежно від обставин, з легким серцем і запаленою свічкою. Бажає всім на добра ніч і замикає за собою двері. Наступного ранку... Його волосся біле, як сніг. Він нікому нічого не каже про те, що йому довелося побачити. Це занадто страшно. Трапляється також зухвалий гість, який, побачивши таємничого прибульця, відразу розуміє, що це привид. Він спостерігає за ним, як той з'являється, і зникає за дерев'яною панелю. Після чого приспокійно засинає, оскільки привид, вочевидь, не має наміру повертатися, і отже, не має сенсу мучити себе безсонням. Він нікому не розповідає про зустрічі з духом, побоюючись налякати решту гостей. Декому привиди дуже діють на нерви. Він вирішує перевірити, чи не з'явиться привид наступної ночі. І коли привид дійсно з'являється, він встає з ліжка, одягається, причісується, йде за ним і робить відкриття, виявляється між кімнатою, де він спав, і пивним льохом існує потайний хід, яким, очевидно, нерідко користувалося в прокляті старі часи. Наступний популярний персонаж в епосі про привидів. Молодий чоловік, який прокидається глибокої ночі, наче від поштовху, з якимось дивним відчуттям. Від бачить біля самого зголів'я свого багатого дядечка, переконаного холостяка. Дядечка усміхається жалісною усмішкою і розчиняється в повітрі. Молодий чоловік встає і дивиться на годинник, виявляється – Годиник зупинився о пів на п'яту. Він напередодні забув його завести. Наступного дня він наводить довідки і дізнається, що, як не дивно, багатий дядько, чим єдиним племінником, а отже і спадкоємцем він досі був, одружився з вдовою з одинадцятьми дітьми, грімно за чверть до дванадцятої два дні тому. Молодий чоловік не робить спроб пояснити надзвичайну подію. Він тільки запевняє, що все це найчистіша правда. А ось іще випадок у дещо іншому роді. Пізно ввечері, повертаючись додому після обіду у фаранг масонів, один джентльмен бачить, що в напівзруйнованому аббатстві, повз яке пролягає його шлях, Щось світиться. Він підкрадається до дверей, зазирає в замкову щілину і бачить, як привид сірої черниці цілується з привидом коричневого ченця. Це видовище його так шокує лякає, що він, не сходячи з місця, не перетомнює і так лежить всю ніч, прихилившись до дверей абадства, онімілий та закоцюблий із затиснутим у руці ключем від власних парадних дверей. У такому вигляді його виявляють і приводять до тями. Усі ці події не тільки відбуваються на святвечір, а й розповідаються на святвечір. В інші вечори будь-які бесіди про духів не вкладаються в традиції англійського суспільства на нинішній стадії його розвитку – Ось чому, представляючи ваші увазі сумні, але справжні історії про зустрічі з привадами, зайве повідомляти людям, які вивчають англосаксонську літературу, що все це відбувалося і розповідалося на свят вечір. Менше з тим я це роблю. Це було на свят вечір. На свят вечір у мого дядечка Джона. На святвечір. Щось забагато святвечорів, як для однієї книги. Я і сам це відчуваю. Це стає надто одноманітним навіть для мене. Але я не бачу, як можна було б тепер цього уникнути. У будинку номер 47 «Лебернгем Гров, Тунінг». На святвечір у вітальні, слабко освітлені свічками, страйкували робітники газової компанії – де миготливе полум'я кидало химерні тіні на дуже строкаті шпалери? Тоді, як ззовні, на пустельних вулицях вирувала люта буря, і вітер, подібний до якогось неспокійного духа, летів зі стогнами через площу і з звертав за ріг біля молочної крамниці. Ми щойно повечеряли і тепер розмовляли й курили, не встаючи за столу. Вечеря була дуже гарна, безперечно чудова вечеря. Згодом, у зв'язку з цією вечерею, в нашій родині виникли певні непорозуміння. Поширювалися чутки про всю цю історію взагалі та про мою в ній роль, зокрема. Висловлювалися думки, які не так уже і здивували мене, бо я знаю своїх родичів, але які сильно мене засмутили. Що ж, до моєї тітки Марії я навіть не знаю, коли мені знову захочеться з нею побачитися, вже б то вона могла знати мене краще. Але та несправедливість, вволаюча несправедливість, як я доведу пізніше, якої припустилися щодо мене, не завадить мені бути справедливим стосовно інших, навіть до тих, хто жорстоко образив мене. Я ж віддаю належне. Паштету стелятини, яким годувала нас тітка Марія, і смаженим омарам, за якими послідували сирники власного тіччиного виготовлення. Тепленькі, на мій погляд, їсти холодні сирники безглуздо, весь смак зникає. І запиті старим елем дядька Джона. І визнаю, що все це було дуже смачно». «Я і тоді віддав належне вечері. Сама тітка Марія змушена була визнати це. Після вечері дядечко зварив трохи пуншу на віскі. Йому я теж віддав належне. Дядько Джон сам це казав. Він мовив, радий чути, що пунш тобі сподобався». Невдовзі після вечері тітка пішла спати, залишивши дядька в товаристві старого доктора Скраблза, помічника парафіяльного священника, нашого депутата в Радігравства містра Семіоля Кумза, тоді Біфлза і мене. Ми вирішили, що ще не час здаватися, і дядечко заварив другу чашу пуншу. І я гадаю, що ми всі віддали належне пуншу, принаймні я віддав. Це я точно знаю. У мене це просто пристрасть якась, завжди чинити по справедливості. Потім ми довго ще сиділи, і доктор зварив пунш на джині для різноманітності. Хоча я особисто великої різниці не відчув. Але все це було добре, і ми були дуже щасливі. Усі були такі люб'язні один з одним. Дядько Джон розповів нам одну дуже смішну історію. Ого, це справді була смішна історія. Я не пам'ятаю зараз, про що вона була, але точно знаю, що тоді вона дуже мене позабавила. Я, здається, ще ніколи так не роготав». Навіть дивно, що я не можу пригадати цю історію, адже він розповідав нам її чотири рази і тільки з нашої вини не розповів у п'яте. Після цього доктор заспівав нам дуже кумедну пісню, де йому походу треба було імітувати голоси домашніх тварин і птахів. Щоправда, він сплутав їх трохи. Він кричав ослом, коли йшлося про півня а зображуючи свиню, кукарікав. Але ми чудово зрозуміли, що він мав на увазі. Я почав був розповідати один дуже цікавий анекдот, але невдовзі з деким подивом помітив, що ніхто не звертає на мене ані найменшої уваги. Спочатку я подумав, що з їхнього боку це досить невічливо, але потім до мене дійшло... Що виявляється, увесь цей час я говорив про себе, а не вголос. так що вони, звісно, зовсім і не знали, що їм щось розповідаю, і, напевно, ніяк не могли збагнути, що означають мої красномовні жести та жвавий вираз обличчя. Оце вже і справді прикомедна помилка. Ніколи раніше зі мною не траплялося нічого подібного. Потім помічник нашого священника став показувати карткові фокуси. Він запитав нас, чи не доводилося нам коли-небудь бачити гру, яка називається «Три листки». Він сказав, що це такий викид розуму, за допомогою якого низькі, безсовісні люди, постійні відвідувачі, перегонів та подібних злачних місць обманом віднімають гроші у нерозумних юнаків. Він сказав, що це дуже простий фокус. Усе залежить від спритності рук. Спритність рук обманює око. Він сказав, що покаже нам цей шахрайський прийом, щоб ми були насторожі і не попадалися на гачок. Діставши з чайниці дядькову колоду карт, він витягнув з неї три карти. Дві прості і одну картинку. Сів на килимок перед каміном і пояснив нам, що буде робити. Ось я беру ці три карти в руки, отак, і показую їх вам. А потім я їх спокійно покладу на килимок сорочкою догори і попрошу вас показати, де лежить картинка. І вам буде здаватися що ви знаєте, яка з них картинка. І він проробив усе це. Старий містер Кумс, він у нас також церковний староста, сказав, що картинка посередині. Вам здається, що ви її бачили, сказав помічник нашого священника, усміхаючись. Мені зовсім що не здається, відповів містер Кумс. Я вам кажу, що вона посередині. «Я ставлю півкрони за те, що вона посередині». «Ось, бачите, це якраз те, про що я вам говорив», – сказав помічник нашого священника, повертаючись до нас. «Ось, у такий спосіб заманюють у тенета нерозумних юнаків і виманюють у них гроші. Вони впевнені, що знають карту, їм здається, що вони її бачили». Бо вони не вловили ті істини, що спиритність рук обманює їхнє око. Він сказав, що знав молодих людей, які вирушили на човнові перегони або на крикетний матч з кількома фунтами в кишені. І поверталися додому ще завидно, без шилінга за душею, втративши всі свої гроші в цій амуральній грі. Він сказав, що візьме півкрони містера кумза, бо це послужить містеру кумзу дуже серйозним уроком і, можливо, стане в майбутньому засобом для порятунку грошей містера Кумза, а два шилінги, шість пенсів, він віддасть у церковний фонд. Щодо цього ви не хвилюйтеся, заперечив містер Кумз. Подумайте краще. Проте як би вам не взяти півкрони з церковного фонду? І він поклав гроші на середню карту і відкрив її. Як не дивно, але це була справді дама. Усі ми дуже здивувалися, а помічник нашого священника і тим паче. Він сказав, що іноді правда буває, що людина вгадує карту випадково. Помічник нашого священника сказав, що це найгірше злих, які людина може собі запоїти, бо коли випробовуєш удачу і з першого разу виграєш, то входиш в азарт цієї так званої гри і захоплюєшся до того, що готовий знову і знову ризикувати своїми грошима, аж поки нарешті. Не будеш змушений покинути поле битви роззореною загиблою людиною. Потім він знову став показувати нам свій фокус. Цього разу містер Кумб сказав, що дама лягла з краю біля відерця з вугіллям, і хотів покласти на цю карту п'ять шилінгів. Ми стали сміятися з нього і відмовляти його, але він не бажав слухати жодних порад і наполягав на своєму. Помічник нашого священника сказав тоді, ну що ж, дуже добре він його попередив. Якщо він, містер Кумпс, твердо вирішив пошитися в дурні, нехай він, містер Кумпс, робить, як знає. Помічник нашого священника сказав, що він візьме ці п'ять шилінгів і внесе суму, якої бракуватиме назад у церковний фонд. Містер Кумс. Поклав дві півкорони на ту карту, що лежала ближче до відерця з вугілля, і відкрив її. Хочете вірте, хочете ні, але це знову була дама. Після цього дядько Джон поставив флорин і теж виграв. А потім ми всі почали грати і всі вигравали, тобто всі, крім помічника священика. Йому добряче дісталося за ці чверть години. Ніколи не бачив людини, якій би так відчайдушно не щастило в карти. Він щоразу програвав. Після цього дядечко почав знову варити пунш. при чому, припустився куметної помилки, забув лити віскі. Ох, і посміялися ж ми з цього. І як покарання змусили його потім додати подвійну порцію віскі. Так, ми як слід потішилися того вечора. А потім справа так чи інакше дійшла до приводів. Бо мій наступний спогад належить до того моменту, коли ми розповідаємо один одному історії з привидами. Першу історію розповів Тедді Біфолз. Я повторю її тут слово в слово. Не запитуйте мене, як я зумів запам'ятати точно його слова, чи я застенографував їх тоді, чи розповідь була в нього записана.